بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أحوال المسندة إليهي محكين أتاستدقل واتاب وابده وفن أول كي أتاب وابده باب أول مستقل ذكر شد آغة تفاصيل ذكر شد أتاستدقل تاريب كيوهلو شفادي كي أغا أحوال پي جندشي شفادي سرى كلام دا مقتدل حال سرى مطابق <تصفيق> درزي وكلام كي مختلف ركنول دي دار يو حالات زان زان لذكر شد د اسناد احوال ذکر شوس پکې د مسند الیه احوال ذکر خدا احوال نه مراد اغه احوال چې په کوم احوال سره کلام د مقتضی الحال سره مطابق ګرځي نو احوال المسند الیه اغه بیانې نو احوال سردیې الامور العارزه لهو ا امور چې کوم عارض دي دته چې کوم عارض امور عارزه لهو د مسند په پکې کې هیڅ من چکم حیثیت سر عارضی دی ومنځ ته هغه مستند له چې کوم احوال ده بدی سيطرع رزيګي چې دا مستند له له مستند له بار سره کله ده مذكور وی کله مخذوف وی خبره څنګه تر لاګه مدکه احوال چې کوم حیثیت د اسناد او د کيدو د مستند له دې تعارزيګي په دې کې هیڅ څه چې قبل احوال له مستند له مثلا زيد دي دا کلی دي او کدا جوړي دي نو د الحال او مطلب دا دا جو هر دا او که آرز دی پده حیثیت سر بحثو نکئی نور بلا حیثیت دی پا حیثیت سر بحث نکئی صرف پده حیثیت سر بحث کئی چی دا مسلم دون الیهی پا حیثیت سر دا که محوال آریزی گی چا زکر دے حضف دے او د کرنگی دے دا پار صفت روڑلی او ترک دا صفت او دے مذاکول دی او ترکی اضافت دے او دا که احوال نداه حیثیت کې د حیثیت ورسره شتا کوم احوال چې کوم احوال په دې حیثیت دي چې کم کوم حیثیت سره د مسننن الهه خبرونه دراړه په څو مختلفو مان راضی دا د ټکه حیثیت بویاګه بیان د مقاله واخلي او دشته احت... تقییدی و د اعتراض د مقاله واخلي تقییدی و له د اعتراض د مقاله شنو احوال د نوزي ایسو تحليلي او ذکرن دی مکانیم راضی او ҳیصوب عینم راضی نو او ҳیصوب تشبیہ راضی په معنا دا اگر <تصفح> امر دا تشبیہ راضی مختلف مانو باندې قران کی تفسیر کې ارده کې وضاحت کولې شي د وضاحت مقصود نه وي پدل تر کې دا بس کې د پاره چې نور احوال دې نه اوزي چې کوم په اعتبار د ذات دې د جوهر څخه او غارضیه یا اعتبار د تیب دي مثلا زي مريض دي كه سهيده نور احوال دي نو زيده تکيدي ده نو اغه احوال بياني کی چې باغ سره د مختزل حال سره مطابق کوي وا چون پدي هي چې سره دي چې د مسند له لهي ده خبر رسوله کوي رسول الله وکدم المساليه بيدا خبر زي كلام جو مختلف فرقانه نو تقدير كون کې يوم مسند يا يوم مستنله دي متعلقات ده مصندد نمصند إلهي والمخيم نا داغي وجه أغده وي چه قدم المصندد إلهي المصندد إلي ما سيئتي داغي وجهنا چهراروان واجه أمم أكا ناكد إشارة کرده أنه العظم داروك نه عظم دي بكالان ورد جمصند إلهي نمصند بمراش جمصند إلهي متعلقات بمراش ابا نن دا چې دا نو دا اصل لرکنه د یاسر په رکنه رکنه اعظم دغه د وژنه خبر ویل خبر ویل او د دې نو خبر برسنه ورکړي نو دې وژنه دې محقق وکړ وقدم المسنئلی هي محقق مسنئلی هي علی سیاتی دا وژنه چې کوم را روانه خو دې ان دې متن متن اما خصه فلن احتراز عن العبث بناء على الظاهر او تخيل العدول الى اقوى الدليلين من العقل واللفظ كقوله مصراحه قال لي كيف انت قد عليل او اختبار تنبه السامع عند الكرينه او اختبار مقدار تنبهه او اهمال صنيعه عن لسانك تعظيم له او عكسه لدى او تات الامكان لدى الحاجه او تایینی هی او ادعائی هی التایین او نحوی ظالم دیجا ندیا چاہتا اما زکر کئی بده طول باپ کی دے بوئی اما خصوهو نبیابا دا اگه وجه ذکر کئی پلیل احتراجی فاسر جکم رس پر ذکر کی نواجه بذکر دکر انگو اما زکر ہو بوئی نبیابا فاسر وجه پلیل احتراج وغیرہ فاسر ببیا وجه ذکر کئی نو چکم دا امان عوضتو ذکر کی گئی نو اعبا مقتضا گئی عوض سوی؟ مقتضا گئی او چکم دا خان ذکر کی گئی نو حالات او مقامات یعنی اس مسئل تا مسئل تا براوالو تزان دا عوضتو نو صحیح چا لازم نشی نو دا حال تا کازک ای چتا پخپل کلام کے مقتضا را یعنی مقتضا خزک دیکھر کرینه پشتا ظاہر متبادر دائ لهذا ذکر قلت از روته نشته ذکر قلت گویا کی اوست نمکان تقاضه کوي کی دا اوست نظام بچا نمختزه تس شهر هازه خبره تا نو حتف ذهن تلي اختبار تنبوه حسابي مثلا دا حالته که چې مستوی هيته پټ کده ته پتهږي چې خبر بچاو لګي تاخه پم بچا کولګي دا کنځل چاته شو اوبام زه انتا لګا انو بهر او <متزار> حالات او مقامات میں او چکم دا امان ارستگی او مقتضا بی بیعتیز ہے کدیو بل خبر اگئی چکت دا مهو علی سائر الاحوال پتول حالات خودلتی تفاستمیر حالات اگوئی که دا حالات والی دیو حالات یا دی حالات نا دا مقتضا را دد دو حضب احوال لیو کم مقامات تی اگر حالات و مقامات بانی سکت ورنہ حضب پخفلت سی جی مقتضا نا دیو با تاوی چه دیو دا دا حوال زکر محکی کرو چه حضر پا عبارت دا آدم الاتیان نا موسنا دن علیه نر آول او آدم حادث چه چه کمشه پیدا کی گی نا داغر وجود نه کی مثلا ننگا حادث چه پیدا کی دن کشنی نای ننگا مخ کی نوزا ننگا آدم رستو وجود کیو حوجودو ور پسیده نا حضر پا عبارت دا دا آدم الاتیان نا دا او عدب الاتیار دا دا حادث شه دا مقدم وی دا او پووجود دا او پووجود باری سوی مقدم وی لحاظه ادم دا حادث دا سابق وی دا دمانه لحاظه دا دا کبیلی دا ادمیات های دا مسلحه چکم ادمی احوال و آیا مقدم کار چکم اوجودی احوال و ذکر وغیرہ اضافت وغیرہ نغیر سکر اگر امزا اما حصفهو کن دمو مقدم کتا مبتزا پس او دد اخوال پس سایر او اخوال بانده سایر مانا طول لیکو نهی عبارتن دووجه که دو دینا چې دا عبارت تیان آدم الید جانی بھی نموستن ایلی هنر اولی المنا و آدم الحادثی او آدم دیو حادث چه نشوال دیو حادث شي سابق و نالا وجودی دا سابقی وجود دد بانده و ذکر هو ها هنا بلبز الحضر زته به انشاء الله راځم په خبره باندې تاسو چې دا مسند باركي به وي او اما ترکو چې کله خپل چې شروع شي نو مسند شروع شي ندل تکي چې څنګه وي اما خصو هنال تکي بسوي او اما احتراز وغيرها وغيرها بیا ذکر کوي ا دې الفاظو کې دی نو تکي دل تکي لفظ د حذف او یو التکي لفظه ترکو مقدار سوجه دا سوجه کې دي مدوی حذف کی اشاره د خبره تاغو ہے ک دی موجود کله شو بیا حذف کشه حذف د تاوی چې موجود چیا بیا والو له وړه مدې روپنی عزم د مکمل ترک نشي کولی چاره د سره را نه رشي ذکر نکړشي نو ګوهه ک دی ذکر کړه شو بیا حذف کشه نردہ اهمیت ته اشاره شو اهمیت ته شو اشاره هغه اوسنا چیرې غیر یا اهمیت ته اشاره شو چې کله ناکله هغه سره ذکر کول نشي ګره ابتداء نشو شي ترکو شي وزكره اعنا ارج كردل تکي په لفظ الحزب سره او په مسند کې په لفظ ترک سره تنبيها لا ده قعد تنبيها ان على المسليح هو ركن لازم چې مسنده له ركن اعظم دي شديد الحاجت اليه ده, ده صح حاجته حتى انه تر دي وړه اذا لم هر کل جنشي ذکر کوله نو بهام پکانه تیبهي گویا کې ذکر کله شو صحیح شو پکانه ذکران گویا کې ذکر کله شو ثم بیا به حظ فشار په خلاف مستدې پهنه ليس به هازه معساله هغه نه په دې مرتبه باندې پکانه ترکانسلی گویا کې هغه ابتداء نشره در ورل شي نه دی حتی کله ذکر نکړ شنو دا سن جلاله شو به حظ فشار پکانه ترکانسلی گویا کې هغه نه دی ذکر نکله حسب کم کم ذکر کی راضی کم کم حالات ذکر کی حالات ذکر گئی اما حسبه فل الاحتراز عن العبس دوجد الاحتراز عن العبسنا العبسنا احتراز راشق کی تیزی ذکر کے یعنی کلی قلیل لو ذکرہ تیزی ذکر کے نا پر ذکر کہ ابس کر لازمی ہے بولے بناء علی ظاہری دوجد اعتماد یعنی مطلب صاحب دوجد اعتماد نا علی ظاہری ظاہر بانے لدل قرینت علیہ دواف واحده په لنکه عالیه په دمسنده هیوان بنا بنا نه على ظاهر اشاره خبر دیتا هوا چاله کدارک نے اعظم دی کذبه نے موجود دی او د ذکر کله شي مبيان ذکر ابس نه له او ظاهر په چې وګوري کرینه پښتا نو غي چې ظاهر متبادر د ذکر سے ابس کري چې کرینه پمشتا دې پشت کرک سره د کرینه ذکر کردار اعظم دی ن دې ذکر کول څه عباس نه دي او ظاهر په چاګرن ظاهر لکه څه عباس کوي نه پښتنه ضرورت نشته نو ظاهر اعتبار سره ندي ذکر کول به کې عباس حالت په مکان تکازا کوي چې بس کوي نه نشتا د دې ذکر نه ته پاور کوي نه باندې ته ما او دې ذکرو نکې اجازه او پولیس بونس نه له باندې کوي نه سوي موجود دي اذا کرینه ن بیا دا چاته دا کرینه مراد ا کرینه چې د مخاطب په زبانې نو مخاطب په زبانې سي کرینه کرینه وی خبراندل تم موجود خبرامز اندرا لگا چې مخاطب په لگا مثلا مثلا یو سړی اسپیټال موجود دی اسپیټال کې موجود دی او ډاکټر کمرې وایتا ډاکټر به استعمال وکړي په دغه حال کې چې سوکو اور ہمیں مراد نوخه چاته پرسوبه کوي د ډاکټر ببیګر او کریمه موجوده ده ډاکټر د دکان متاه الګ اوچتا علاج وله شته یو علاج وله شته نو کډا ډاکټر علاج کوون کې صرف خبرته کوي ډاکټر سره زره کوي او کریمه په کایه وره نو کفدا سزا کې تاسو حالات تقاضا کوي چې څراهر باندې ته ما ته کې او مستنلیه ذکر متدا عباس ملا اندیږي که ظاهر متبادر ذکره عباس ته ته کده لګي چې د چا داره کې د چا د وجود تپوس کې موجود ده موجود او ډاکټر د هندل علی 191 ډاکټر وایه نو صرف خبردار سيږي ذکر کولیش نو دې ژبه په ل اړتیا عن اللبس بنا ان باندې او حدا کريني کې بد باندې ظاهر دې ظاهر وجباني او ان كان في الحقيقه ظاهر زقوي اگر چې پهږيو داركن ده دکلام او کړه نویو ذکر کول بل حال او مقام ذکر کړي او تخيل العدول الی ابدلیلین من العقل واللفس عبارت او برابر کې به مطلب ځنکو کې او تخيل المتکلم المخاطب العدول او تخيل متکلم المخاطب العدول الی ابدلیلین من العقل واللفس ګویا ال ته متکلم خپل مخاطب تا تخيال کې را خبره چې په موثن له هبه دل دوسې ژوندال یو څه عقل لري خبرم زين دره لفظ دي یو څه عقل لري غلط لفظ دي او ما اقوال دلیل تو رجوع کړل لفظ مینه ذکر کړې اقوال دلیل چې عقل لري ذکر لفظ په موثن له هبه په دره باندې چا ته محتاج دی عقل تا خو خيار سره ولاله ته موجود دی ډاکټر دکان نه ته ولاله موجود دی خو خيار سره نو اغاب ده لفظ د موسنه لئه ده عقل پتکازه بانده ده موسنه لئه لفظ مراه مالو مولش و اس لئه بانه ده اکر لفظ مدلتیه و کده عقل اما دلات که و ده اکل اقواد اللاکل دلات که پا اقل و لفظ دلات که پواسطی ده عقل که لفظ چه ده مختاج ده عقل حبرام جه انترا لگا و اس چلی وانی کده حت ده اکر لفظ وی لفظ عقل دس مختاج کله پس د لغت کی پوښتنه کوڅې د عقل نو پوموس نه لې هي باندې دوه چیزونه لري کیو لفظ ذواکل عواکل اقواد ليله ز کلفظ په مصليحه باندې پدرات کی چا مختاج د عقل پوموس له دې ځکه پونه کې ګوې کته خاطر تخیل کېچې چې تا خپل است د عقل باندې ما اعتماد کو تا په تلې چیرته کې مسایل یې څوک دې مال پس ذکر نکو او د تیماد نو په پکا دلیل چې پوښلې هي باندې راته استراکل <سؤال> خبره <سؤال> مې نو اگر چې دا مخاطب په ذهن ده خبره نه راځي خو مخاطب په خپل عقل نه ډایرک پته لږي چې دل په ذکر نه ککه مخاطب ته تاسو کې زه عطا هو تره ما تاسو د څه بارے کې وو نه ډایرک جواب دل ته موجود دی ان تاسو کې یا دی ډاکټر یا دی نو اغا کلمه ته اعتمادو کې دا عقل په اعتبار سره دا عقل مضبوط وی مصلہی باندې څنګه پدرات کې اکلت دلال کوي تر رجوع کده مخاطب اکل مطلب دا دی لپس پر پری او ترجو بچا اکل د مخاطب د مخاطب ته خیر دی چې جماعت تا په کله اعتماد وکم مصلہی می ذکر نه کو اگر اراد کرتا ته یی څوک ته موجود دی موجود دی ته ته یار څه کومه خلنه اور ډاکټر ما دولاله نو خصوصیا دومه بیا سوال و توچې څوک یا د موجود دی موجود دی زه کوم زو اړولې دا کله حکارواله کله د ګورې دکان نه ته ونه ملو چې دا اړولې داکتر دکان نه دا چې تا غزم موجود دی موجود نه چا پر کې د کو حکارواله حکل نه خپلوي کارواله د ګور حضرت کوم طرف تلړ یعنی مالب ذکر نه کو ماستاقل په نسوګو په دمه کو چې تا کې حکاله ما به تا وی موجود دی کوماستاقل په دمه ته کله داشي کولی شي موسنه له يا كل شيء تغيير العدول دوجد متكلمنا في كي خيال كيف يكون مخاطبتا مخاطبتا في خيال كيف يكون العدول هي الأقوى الدليلين كيف يكون الأقوى الدليلين الأقوى الدليلين بيان وروان من العقل والنفس فإن الإعتماد عند ذكر جك الإعتماد في ذكر في مصنع إليه كي على دلالة اللفس في دلالة دو من محسو ظاهر وعند الحسبه واحده حسب ك على دلاله العقل يتمات بشغني بدلاله العقل بني وهو اقوى او دلالات عقل اقوى للدلاله ابتكار اللفظ اليه زكا اللفظ محتاج اليه ذي عقل تا هو سيدي عقل دراتي وانما قال تخيل اليدول لان الدل حقيقه عند الحسب ازن هو اللفظ المدلول عليه بالكرائم ديما تخيل لفظ محاظر تخيال خبره ځکه په دغه وخت کې د ډاکټر لپاره ځنه نه دولاله ته موجود دی نو په دغه وخت کې په ډاکټر باندې د ډاکټر موجود دی د ډاکټر لپاره څه کوي دلالت نو حقیقتا په څه کوي دلالت کوي اگر جکو واسطه د عقل سره نه نو د خیال د خبره مزه او چې مخاطب خیال کوي چې ماده له پز نه ودی نو خیال بي صرف تاچو شي او هغه حقیقت د خبره نشي ذکر دلالت حقیقتا لپسکی حقیقتا دافه نفس کے ته خبر نه چا لیک حقیقتا دلالت څوک لپسکی پر صرف خیال کې هغه ته خبره چا لپس مزه ذکر نه کوست تاسو پاک لمسو ګورمو چې له هغه سره ویطا باندې دلالت لپسکی په سيتي و انما کله تخیل تخیل لفظي و لکه دلالت حقیقتا نه دخص په ذکه دلالت كونک په وصله به باندې په وحده حسب اذر و اللفظ المدلول اغلقس دی المدلول عليه چه په هغه سره دلالته اللفظ اغلقس دی المدلول عليه چې هغه المدلول ګرځول شي دال ګرځول شي باندې په مسل له باندې بل کرایم او سيتي د کرایم باندې تريني سو د ډاکټر دګان مې دا بيسان نه دا ورغې سره کومه ددل ترکنیزه درکو او یا مثال درکې ها مثال مثال شي ککاوې قال لي كيف انت قال لي كيف انت قلت عليه ما هو قلت عليه ما هو اصل كده انا علیل عادت دوو زفر مسالم مثال قال هرجو يا جتا تزوان كيف انت لك سوال کوي نوې په جواب کرینه موجود ده پنس لیه بانی تانمه تاک وزوکا ویسا چه کئی فا انتا تو سنگه دوتا چه ما تحلیل بیانا دیچه بارکه چه عبدالحق سوال کرینه بی پچا بانده اجواب بانده مذکور دیس سوال کلمهات پیل جواب بی نینی انا جواب راکه دیچه بارکه چه دیچه بارکه چه دیچه تسنگه نیده بچا بارکه جواب چه دیوی بیماره زم بارک له باندې پانا باندې کریمه سره شورا سوال شونې کوي نشتا ظاهر متبادل د مصليه ذکر اوسط دی وی حالې صحیح شو نه دا لږه په مثال شو اوی تا چې په ما اعتماد وکړي چې لکه ست ضرورت هیڅ تا ما ست په عقل باندې اعتماد وکړ ته په خپل ځای د نه دا خو یې ما دې خبر واچي خبر هم ځان په خپل دا خبر ما دوا چی چې ما دلته نه ودول او اهمال تتدينا بطلب الطالب جتا سؤال وكذا ما بارك يتجوا جوابنا بخبر معلومه جواب زما بارك درا جواب مثال بيرجي ليش كيف انت قلت عليل ولم يكن انا عليل للاحتراز توجد احترازا ان العبسنا بناء على الزائر والتخيل المذكور والتخيل المذكورين او تجد اخياننا المسكون او تجد التخيلنا للاحتراز بالتخيل الدواجِ ده احتراز او تو تخیل المذکورین چی تخیل او احتراز اان الابص ده دوالنو بِذیکر شوی وداکا غیر ده پرا مثال شو ولم يقل انا علیلو للعلی احتراز لم يقل انا علیلو یونو بِد دواجی ده احتراز اان الابص او دواجد تخیل المذکورین چی احتراز او تخیل او دوالنو بِذیکر شو او اختبار تنبوه سامعین اندل کرینه تی حل یتنبه املا نابن نوکتشو بل حالت اختبار امتحان دولی او اختبار عبارتہ سکے او اختبار المتقلم تنبه سامی آئین یا امتحان علی دعا یکزت آ دعا یکزت و دعا دعا دعا سامی آئین اندل کرینه کړینېстаў ا د ټموث له لږه ذکر کړه مخاطب امتحان علی چې دی ویښته او کسره و دې ارم ځان درا دا خلق <تصفيق> ته د منځه د پښتو کې دونه و چې تاسو عربی کړه الله اعز وی وګرځي وګرځي درا ټوله وګرځي وګرځي راګه د ټو کو ته یو نه سي دا خلق خلق ذکر کول ارم ځان درا ته ته کیدل وساله از ذکر نه کی داغه احوال ذکر کی او ټول راز شي وګورځي وګورځي وګورځي او درې پیسي عمره دې نسوي دا څه شي نه دور احوال ذکر کو ډنګوري دا اخر کې سوې لاټي د پاپا غلاټي دا سچ نه غوډري درې پیسي عمره دې نسې کنه او ټول از وګورځي او اخبار ذکر دې صاحب شېرې ولرجو گرځي صحیح شه د دې بيسي مراجعني شه د دې بيسي مراجعني شه او بیا اخره کې به هغه دعوت ترغوږي چې د مسن له معلوماتو څخه معلوماته نو کراین په لګ لګ ذکر د اوس کده و جبل یو گرځي یو گرځي کرای نه خفيته به ذکر کیه په لاس کې به عام طور د امتحان په اوکی په کرای نه پرکوږي او کرای نه خفيته په اخبار جديده کراینم دي اخبار او کرای نه خفيته یو گرځي په خپلواغه گرځي ګرځي هو ګرځي خو بل څه کوي دا صحیح اوبره ځان درالا اوس د زاب اړه کې اوه جزاء اونسی او زاب په 43000000 نه ځانسی او په یو صورت کلک نيسی اوبره ځان د لاتینیا غو درک نو کله نه کلام مستعلیه ذکر نه کله کویدا څه شعر مستعلیه یاد صحیح شو انه کله نه کله د سامع دا اوریدونکو امتحان دا مقصودی په وحدت کریمه کراینو خفیه او لَكَ أَلَعَازُ <سؤال> شُو وَارَبَئِ بِسِي شُو اَلَعَازُ اغا اختبار تنبه سامعی یا ده اختبار کولی ده متقلم پو اغا بیداره او پو ذهن ده سامع بانه پو اخدسگی ده کرینه کی حل یا تنبه خوچی ده بیداریگی عملہ یا ده نبیداریگی ملومول <سؤال> شیع ملومول نشیع اغا اختبار مقدار تنبهی یا ملومول ده متقلم دی اغا اختبار المتقلم مقدار اتنبو حسامی دعوتا حافظی مقدار مالوم ہے شدہ سمرہ ویغ صلیر او سمرہ دو دیس آلو نو کلنہ کلنہ کلن مقصود داوی ویڈا کتماٹ سکولیج استا سمرہ اکل کار کئی حلق بیسی ویڈا نا پختو کی اتما اللہ مالومولی استا آگل سمرہ کار کئی ویڈا اناس کم بازدازی بھی که ساڑه مقصود تا اغیسره دا مخاطب زینه ناسکه تلیو آقا اده خاندامت علم ده علی که او یونه نیسی دو پیزانگی ده سشیگه ایلی کی گی تلی یادی یلکا تلیو تلیو تلیو تلیو تلیو تنخالیو پاستو خانده کنه پاستو خانده کنه پاستو تلیو ناابده دایی دنگنه نو نیزی کنه ادوچ ابریت خبر زکر کی قریبن پم ذکر کې د شکل له تا څو غوړې مثلث شکل لے۔ سې یو وزانګي یو معلق خبره ده تر هغه چې تر شو اس کریمن ذکر شوه مسلې هې bale خبره ذکر شوه مسلې عام طور مذكر نه په دې سره باید د اختبار مقصودی د امتيانه او کلنکل د هغه سره حفظه غوي علي کلمه د پتاور کې تبدلونکی ما کلی ته دا وای نه کېږي کله نکله مقدار او اندازې سوي مقصود خبره ده باره المتکلم یا اختبار امتحان المتکلم ده هغه اندازې د حافظې د چا معنی که موږ په مراله حافظه کړو تر هغه بېدارې ته ولیکې ته حافظې د چا باندې هل یا تنبه چې د بېداري کې بلکرای خفيته فکرایو خفيو باندې امداه د بېداري دا به مثالونه زړه سره د مختصره یې به وره دا رب مثال نه سره نه سمجاوېږي د پختو مثال باندې سره صحیح او اېهمه ان لسانی او ایهام المتکلم لسانه ان ذکر المثنیلی متکلم مخاطب تخیل کوي چې اجازه ده د دې سپیره دالم مونږ په دې باندې کومه کاټج باندې یو خاص نمونه مثلا دا به وایو چې سٹیج ایسی گیٹریو اثر نا لگی مارا الکعبادی زکر کی الکعبادی زکر صحیح شو اللامہ بلانکے بلانکے اگر ایم برای شروع بتاؤستو بیانو اوکی ات ترستو تحقوزو کیا لی برا الکعباد تولی زکر کو انہیم دوارلوان ایر داوید اس پیردانو می پریجب اخوان نگئی اخبر اجیب آمیدی سادن حبرانزی اندرہ گا داسی شی یا بار نور سترتبږي چې هو بار هل تم مخاطب تا ذهن کې دا خبره اچي چې د دې سپېرن باندې رختلجه به نه غنده کوو انا کوی چې خپل خپل نه غنده کومه له پښتوه کې ولا او دې پلان کې ته پلان کې باندې خپل خپل نه غنده او نوم راته تا خپل دا غوښنه شمه واست خبر هم زړه انداسي په سم مخاطب ته خیال کې دا خبره اچي توم سه الهجه څه پرني کې او مخاطب تخیل کې دا خبره اچي چې زګ ور استاد ني سړی نوم پرې جواب باندې نه نه پرې او او احام المتكلم المخاطب یا وقو وهن کچولنه متکلم لمخاطب ته سشی وهن کچوللی صونه ای صون المستحیل علی لسانه اهم مخصوص کول ساتل د مستحیل علی لسانه کا لجیب کړه ردا بیا د دوو وجو نه کې دي ښا یو تعظیم له له ما له دوه مثال د کړه له دوه مابین ذکر کړو کله دا کله د تعظیم لپاره دې ډېر لوی ذات چې دا هغه نوم زمونږ د ریجب سره لایک نه چې مونږ په دې ګنده چې په باندې دا غنوم واخدو همدلته کې تا د الله نوم وانه ذکر په ډېر لوی ذات دا غنوم زمونږ د ګنده چې په سره لایک نه هم که مو سره هي ذکر نه کوسوب ډېر لوی ذات او چې مونږ تعالیږي په سره لایک او تعظیم اللهم دا رساله وځه دی مخاطب تا ذهن کې دا خبره چې دا ډېر معزز ذات دې په دې باندې او کل انا د دو د دغه دغا دا پارا دو تحکیر دا پارا او براندین پارا سدادر کبھی او حاکر شدو تحکیر والا شدو تجبین علم نا دو نکتی لی نکتی دو دی ها او ایحام المتقلم او ایحام المتقلم المخاطب وحان که چل دا متقلم مخاطب د سان المسده دا ساتلو دا مسده لگه عن لسانی د دا جبیخ پر تازیم اللہ دو وجدو عزمت دا مسده لگه اکسی حیمت لبسو اے ایحامی المتقلی امی المخاطبان وہم که چلن متقلی مخاطب لرا سونا لسانک عنہو دساتلو دجب احپلی عنہو دمسلحین تحکیر لہو او پارد تحکیر در مصبتن الے ذکر کئی او لتاعتل انکار ای تاعتل تیسر ہی حاجت. او یاد پارد دی چی آسان شی انکار کو لپورد حاجت کی لیکا ترا دیلو پاسېد ته اته د اچادرې وې چې اره می دچااره کې دی وې ما یاد کړه ابل ما دا ما اشاره نه یاد کړې او له سماره ته اره می ته ما اشاره نه ته مانو مغاست انکار آسان شي کنه او که دا ضروري نه دی واه څه د مخاطب ضروري نه چټېر له پاسې ته ډېر له تاسو پیتا ابرانه ګران کنسلو کتاب ان شاء الله دې بارګ خپل نوټره او خدای دنجلو کې مصنلي نه ذکر کولا ځکه د مینی خبرې نه چې وګډیو وګډیو کې پارسک ته خنزیر دې رذله خلک دا څه وایي کنه مصنلي یې ذکر کوي نه او خدای زجر او زور نه یو نو تعالی عندها یو نو طواله عندها ابلانځه دراغه چې انکار کولا سمه انکار کول شي په دې ځای جوړی شوه دا ټماتې ماستانو مغستهヨタ شي کولی کوله چ انکار را تک جګړې جوړیږي چې انکار راځي <متحدث> او که په سلیله خبره زي نو کسان په کولې چې مانو ما ورسته نه دي او لتاعل انکار لام وصره دې پر لستر از لام وصره راځي او لتاعل انکار ایت یسره دې لپاره دو اسانه دو متقلم چې متقلم تا اسانه شي انکار کول دغه حاجت ته ورسېږي د حاجت کې نحو قاصق فاجر کا فاجر ان قاصق نه اند کې امل کینه دې چې کینه د هغه د ټولو چیری نه کوي خبر څخه ګټه نشو چی کوي نه چې مثلا تاسو سره یو کس جګړه کوي دا د روح باندې او ته ډیر خنځل <تصال> ته ډیر رزي لته ما سره دا غوښتنې ځای کې کوي نو کړينه کوي دا ځای ته سره چا باندې د روح باندې کوي کوي نه پیښه کاي چې کړينه کوي زور مخلي او چې کله په سلیده خبر ولا لږی نو تې انکارومو کولای شي خبرانځن تراله کړې کړې دا به وکړي ورنه به هیڅ ګټه چې مسلمانې معلومينه خبر پیدا ورکړي نه کوي مسلمانې معلومانه به کړینې نشتا به फायदा نشته نو کړینې نه او سره د دین ذکر هم نه ذکر هم نه نو مخاطب به زور مخلي سره تعالی دعوه چې کله په سلې خبر شیل ټپ ان کارمو قران بکو له شجما د نور نو مغسته نه او خبر هم نه ترلاګنه نح فاسق فاجر من اندکیه من کریم ده لیتا تازالکا <سؤال> پارده چی لیتا تالکا <سؤال> چی حسیل <سؤال> ششتر ان تقوله طبیعوه پر وقت پیسه ما ارد تو ما ده زید اراده نا کری بل غیره بلکه ما ده اراده زبازه سیش